Partea a treia. Însemnări din celelalte state și teritorii. Capitolul 5. Western Australia. The Golden State. Prezentare generală. Perth, Metropola Vestului. 4.500 km în 56 de ore. Orașul Arhitectura Parcurile. Fremantle. Se scrie f r e m a n t l Portul Metropolei Românii, comportare excelentă, primire călduroasă în familia Marinescu, sărbătorile de iarnă ca acasă, înnotând în Oceanul Indian. Parcul Nambung se scrie N-A-M-B-U-N-G Un alt peisaj insolit La o mănăstire benedictină, printre alți români, escapade de unul singur, la Shark se scrie S-H-A-R-K-B. Valoare universală excepțională. Monkey se scrie M-O-N-K-E-Y-Mia. Se scrie M-I-A. Delfin în vizită. O croazieră pe insula Rotnest. Se scrie R-O-T-T-N-E-S-T. -T pe mare. Circuitul insulei. Australia de vest e cel mai întins stat al Australiei, ocupând o treime din suprafața continentului. Pe un teritoriu de trei ori și jumătate mai mare ca Texas și în care Olanda ar intra de 70 de ori, trăiește o populație de numai 1,7 milioane locuitori, imensa majoritate fiind în Perth, capitala statului și a întregului vest australian. Vastitatea acestei suprafețe poate fi sugerată și de o altă comparație. Numai conducta de apă de la Perth, la Kelgurli, se scrie K-A-L-G-O-O-R-L-I-E, în est are lungimea egală cu distanța dintre extremele pe longitudinală ale Marii Britanii. Australia de vest a fost supranumită de aur, probabil datorită miilor de kilometri de țărm, Scăldată în soare aproape tot timpul anului, făcând ca numeroasele plaje cu nisip galben să fie frecventate de aproape toți locuitorii statului. Întrucât, circa 80% din populație trăiește în așezerile de pe coastă. Oceanul Indian desparte Australia de vest de o parte a Asiei la nord și de continentul african la vest. În ciuda imensității teritoriului, acest stat nu are decât doi vecini. Ambi la est. Teritoriul de nord și Australia de sud. Din punct de vedere geografic, Australia de vest cuprinde trei deșerturi. Gibson se scrie G-I-B-S-O-N la est. Grand se scrie G-R-A-N-D. Sandy se scrie S-A-N-D-Y. Deșert se scrie D-E-S-E-R-T la nord. Și litrul se scrie L-I-T-T-L-E, Sandy, Desert, în sud. Iar cursurile de apă sunt foarte puține și scurte. În schimb, există multe lacuri răspândite în diferite zone. La numai 13-15 km de Perth se află insula Rodnest, de mici dimensiuni, 12 km lungime, dar foarte bine amenajată și exploatată turistic. La circa 900 km nord de Perth se află un complex geografic natural și biologic format din golfuri, peninsule, insule, strâmtori, stațiuni de vacanță și alte localități cu o denumire ce nu prea corespunde cu realitatea. I se spune Shark Bay cu toate că principalul element biologic nu este rechinul, ci delfinul. Amintesc de pe acum că este singurul bun natural al statului înscris pe lista UNESCO a patrimoniului mondial, având o valoare universală excepțională. În partea de nord, mulți vizitatori sunt atrași de Kimberley. Se scrie K-I-M-B-E-R-L-Y, o zonă geografică deosebit de spectaculoasă care relief și fenomene naturale. În ciuda aridității evidente și caracteristice unei întinse suprafețe a statului, în partea de sud-est se întâlnește o vegetație bogată. Cele 8.000 de specii plante transformă perimetre întinse în adevărate covoare multicolore mirezmate, acestea înflorind în perioada august-octombrie. Cele mai interesante specii de arbor specifice a acestui stat sunt Jarach, se scrie J-A-R-R-A-H, eucalipt și mai ales giganticul Cari, se scrie K-A-R-R-I, care poate atinge 80 de metri înălțime și o circumferință de câțiva metri. În Kings, se scrie K-I-N-G-S, Park, am văzut un trunchi de circa 20-30 de metri dintr-un asemenea copac, probabil doar o treime din lungimea totală, pe care sunt aplicate câteva plăci explicative asupra istoriei acelui copac, specificul speciei și alte caracteristici. Australia de vest cunoaște cel mai înalt ritm al dezvoltării economice, principalele ramuri fiind mineritul, activitățile porturilor maritime. Cel mai important port al Australia la Oceanul Indian pentru mărfuri este port Headland. Se scrie H-E-D-L-A-N-D. Agricultura, podgorii numeroase, creșterea animalelor și, bineînțeles, turismul. Pe teritoriul statului trece linia ferată Indian-Pacific care face legătura între cele două oceane. Celebrul tren omonim servește ca legătură între coasta de est, Sydney și Brisbane, zona de sud, Melbourne și Adelaide și coasta de vest, Perth. În afara magistralelor rutiere gen interstate, care continuă pe teritoriul altor state învecinate, de exemplu Air, se scrie EYRE, Highway se scrie H-I-G-H-W-A-Y spre Adelaide, Australia de vest e traversată de unele șosele cu lungime asemănătoare distanțelor dintre extremitățile Europei. Great Northern Highway acoperă și servește relativ suficient un teritoriu imens. Aceste caracteristici ale statului determină și unele elemente specifice de ordin demografic, turistic, social, uman și economic. În afara Marelui Oraș Perth, cu apendicele său de la Ocean Fremantle și Port totodată, Australia de vest mai are câteva orașe importante, dar cu o populație de numai 50-20.000 de, de locuitori. Derby se scrie D-E-R-B-Y și Brum se scrie B R O O M E în nord Albanii se scrie A L B A N Y și Esperance se scrie E S P E R A N C E în sud Carmarvon se scrie C A R M A R V O N și Geraldton se scrie G-E-R-A-L-D-T-O-N, în vest, și Calgary se scrie K-A-L-G-O-A-R-L-I-E, -a în est. Sub aspect turistic, Western Australia prezintă o sumedenie de trăsături specifice, multe fiind considerate restricții și obstacole, iar altele provocări cărora vizitatorii trebuie să le facă față sau să le evite. Iată, spre exemplu, transportul pe calea ferată. În afara punctului de plecare sau de destinație, Perth, pe întregul teritoriu al statului, trenul nu are altă stație decât la Kelgurli. Personal, mi se pare straniu și neliniștitor să te pornești la o călătorie de 15-25 de ore cu un tren care nu se mai oprește pe distanțe de... 500 de kilometri. Îmi amintesc ceva asemănător din China și Vietnam, dar cea mai curioasă senzație mi-a produs-o o călătorie cu troleibuzul. Timp de două ore neîntrerupte de la Simferopol se scrie S-I-M-F-E-R-O-P-O-L, capitala Crimeei, până la Ialta, se scrie Y-A-L-T-A. Cale de peste 100 de kilometri, fiind obișnuit ca troleibuzul să oprească după numai 500-700 de metri, în transportul urban în comun nu mi era deloc la îndemână să călătoresc un troleibuz 100 de kilometri fără oprire. Distanțele enorme dintre diferite localități ale Australiei de vest, ca să nu mai amintesc de mile de kilometri ce despar capitala Perth de alte orașe sau capitale ale Australiei, determină mari dificultăți în transport. De aceea, pe șoselele statului întâlnim adesea ceea ce în Europa aproape că nu e de conceput. Aceste road trains se scrie R-O-A-D-T-R-A-I-N-S. Trenuri auto lungi de 40-50 de metri compuse din locomotivă și 46 remorci. E drept că spectacolul oferit noaptea pe șosea de asemenea bolis datorită sutelor de beculețe aprinse, impresionează în mod plăcut pe unul ca mine care caută și în lucruri banale obișnuite ceva plăcut ochiului. Tot din cauza distanțelor mari, călătorii trebuie să-și ia anumite măsuri de precauție. Dacă te afli la volan, trebuie să ți seama de pancardele avertizoare care sună cam așa. Citat pe o distanță de 500 de kilometri nu există nicio stație de benzină. Am încheiat citatul. Unele ghiduri turistice sugerează o soluție interesantă și probabil accesibilă chiar și călătorilor cu bani puțini. Când vrei să vizitezi Australia de vest, cel mai bun mijloc de transport e mașina personală pe care o poți cumpăra numai în acest scop. Pregătirile pentru asemenea călătorie temerară trebuie să aibă în vedere rezerve suplimentare de apă, benzină, roți, și alte materiale de care ai putea avea nevoie, în condițiile în care localitățile sunt la distanță de 500-1000-1500 de kilometri, iar traficul e foarte redus. În perioada de iarnă e mai bine să călătorești, fiindcă temperaturile sunt mai scăzute, iar traficul mai intens. Câteva cuvinte despre oameni despre locuitorii statului Western Australia. Când am scris despre tazmanieni, prescurtat ei spun tesis, se scrie T-A-S-S-I-E-S, -S am evidențiat câteva caracteristici față de populația de pe continent. Deși se află pe continent, Australians se scrie W-E-S-T-R-A-L-I-A-N-S, așa se mai numesc locuitorii acestui stat, prezintă și ei unele trăsături specifice spiritul de independență, convingerea că statul lor ar putea foarte bine să se autogospodărească în condiții optime și fără a face parte din Federația Australiană. I-au făcut ca încă din 1933 să ceară desprinderea de Australia. Ideea nu s-a concretizat sub aspect politic, dar curentul a rămas inoculat în conștiința foarte multor oameni de aici. Această situație mi-amintește de ceva similar petrecut în Canada, în statul Quebec. Locuitorii orașului Perth, 1,5 milioane, sunt mândri și afișează o ușoară superioritate față de ceilalți pe considerentul că orașul lor are o climă mediteraneană, e foarte frumos, ceea ce e perfect adevărat, iar stilul lor de viață nu e atât de trepidant și obositor în izolarea lor față de restul țării. Ei își construiesc și se conduc după alte reguli. Probabil că și sistemul lor de valori este altul. În orice caz, am constatat că trăsăturile generale ale australienilor, concepția lor despre viață, inclusiv despre muncă și seriozitate, sunt parcă mai accentuate la locuitorii orașului. Pentru ei, a ieși la iarbă verde, la plajele oceanului sau pe Rodnest Island, constituie o preocupare mai pregnantă decât la alți australieni, aflându-se tot pe coasta de vest și bucurându-se de o clima asemănătoare, ei nu se sfiesc să se compare cu californienii din Statele Unite. Despre orașul Perth trebuie să vă spun câteva lucruri. Ele sunt impresii personale ca urmare a puținelor experiențe avute, altele au un caracter pur informativ. Văzut de pe colina muntelui Eliza, se scrie E-L-I-Z-A, circa 400 metri altitudine, Perth, își etalează eleganții zgârie nord din zona centrală, dar această frumoasă imagine nu e singulară în Australia, ci o mai întâlnești la Sydney, Melbourne și mai puțin la Brisbane. Situat pe Swan River, care în oraș a fost amenajat și lărgit sub formă de lac, Perth are totuși o largă ieșire la ocean din cartierele rezidențiale ce se întind pe zeci de kilometri. Arhitectura modernă din centru, cu siluetele plăcute zvelte ale edificilor de 100-150 de metri, contrastează plăcut cu clădirile vechi în stil clasic european al secolului trecut. Cred că unul dintre cele mai frumoase colțuri de acest fel ale orașului se află chiar la umbra zgârie norilor. Este London Court. O străduță numai pietonală, îngustă, flancată de construcții vechi, cu balcoane și terase din lemn, inspirate de stilul tudorian. De ambele părți, magazine prin care forfotesc străinii și localnicii. Vizitatorii sunt mai ușor de reperat datorită aparatelor de fotografiat. Dacă ai vreme să-i bați străzile cu piciorul, Perth îți oferă multe instituții de cultură, muzee, edificii clasice și chiar unele curiozități locale deși nu am văzut decât foarte puține. Voi aminti unele dintre aceste atracții cel puțin pentru informarea cititorului, dacă nu ca sugestii turistice concrete. Vechea moară, una dintre cele mai vechi construcții ale orașului, 1835, alături de care se mai păstrează cabana sau căsuța morarului. Parlamentul vechi Government se scrie G-O-V-E-R N-M-E-N-T House Teatrul regal King Edward se scrie E-D-W-A-R-D construit în 1904 în stil clasic grecesc monumental cu coloane ce te trimit cu grândul la British Museum sau chiar la Acropole. Cine este interesat de artă trebuie să ajungă la King Street unde va vizita galeria de artă a statului Arte europeană, australiană, creații ale aborigenilor, artă modernă, expoziția de artă aborigenă e cea mai importantă din Australia, ceea ce pare surprinzător de vreme ce alte state sunt populate cu mult mai mulți băștinași. Există și un centru de creație aborigenă unde operele sunt create pe loc, cumpărătorul primind un certificat nu de calitate, ci de autenticitate. Dintre numeroasele parcuri ale orașului, merită să faci o plimbare prin Queens, se scrie Q-U-E-E-N-S Gardens. Stirling se scrie S-T-I-R-L-I-N-G Gardens, după numele primului guvernator al coloniei britanice, Swan River, capitanul James Stirling. Cel mai frumos parc rămâne Kings Park, de care am amintit mai înainte nu numai datorită faptului că se află pe o colină, la 400 de metri altitudine față de oraș, de unde ai realmente o panoramă încântătoare, ci și valențelor de natură istorică, biologică, estetică și arhitecturală, frumoase peluze și aranjamente florale cu specii care trăiesc numai în Australia de vest. Copaci în care se odihnesc mii de păsări creează o atmosferă plăcută, în care organizarea unui picnic e una dintre cele mai căutate și gustate, escapade de ale locuitorilor, atunci când aceștia din diferite motive nu se deplasează la distanțe mai mari de oraș. Parcul este înnobilat cu State War, se scrie W-A-R, Memorial, un obelisc nu prea impunător ca dimensiuni, dar frumos realizat arhitectural. Intrarea în parc se face prin aleea de onoare flancată de eucalipți, Parcul se continuă cu grădina botanică în care se pot admira 1700 specii plante endogene. Aici se organizează în fiecare an Western Australian Wildflower. Se scrie W-I-L-D-F-L-O-W-E-R, o expoziție florală și de vegetație specifică statului, reprezentând în miniatură întreaga floră de pe întinsul teritoriu. Un specific al parcului constă în numeroasele alei, piste din beton folosite numai de bicicliști, în număr foarte mare. Parcul este amenajat de așa manieră încât să se poată organiza diferite spectacole în aer liber sau expoziții ale creatorilor de artă. Perth poate fi vizitat și cu tramvaiul, un mijloc de transport turistic care se bucură de mult succes în rândul vizitatorilor. Timp de o oră și jumătate poți trece în revistă cu o viteză de croazieră multe din punctele înșirate mai sus, mai puțin Kings Park. Dacă ai ajuns la Perth și nu face efortul minim de a vizita și portul Fremantle, situat la circa 20 de kilometri de metropolă, se poate spune că vizita e incompletă. Orășelul Fremantle îndeplinește câteva funcții specifice. E portul ce servește capitala statului sub aspect economic și turistic. Fremantle, el este un oraș atrăgător prin caracterul cosmopolit, arhitectura veche colorată prin viața dinamică din piețe și restaurante. Prin numeroasele pub se scrie P-U-B și shop ca să nu mai vorbim de viața portului în sine. Îmi amintesc cu plăcere cum într-o zi Adrian... Mi-a propus o escapadă cu mașina lui în acest orașel. Ne-am oprit pe digul, abia construit și am observat zecile de vase ce plecau în larg sau acostau la cheii cele mai multe înțesate de turiști. Adrian mi-a arătat în depărtare insula Rodnest, destul de va conturată. Peste câteva zile am avut și eu șansa de a face o excursie de o zi pe această fermecătoare limbă de pământ. De la Departamentul pentru Turism am obținut un bilet gratuit pentru un program complet pe insulă. Adrian m-a dus dimineață cu mașina la barac, se scrie b a r r a k street jetty, se scrie J-E-T-T-Y. Deparcaderul principal al orașului și m-a așteptat până m-a văzut cu biletul în mână. Am rămas înțeleși că întoarcerea acasă o voi face singur din oraș cu autobuzul. Această călătorie a fost interesantă prin mai multe lucruri. Mai întâi am făcut o croazieră de circa o oră pe Swan River, amenajat foarte bine pentru navigație între Perth și Fremantle. Pe vas am fost tratați cu micul dejun, am beneficiat de explicația asupra cartierelor pe lângă care treceam. De fapt erau numai vile și case frumoase înșirate de-a lungul apei. La Fremantle coboram de pe vasul mic fluvial și ne îmbarcăm pe Superflight. Se scrie S. U-P-E-R-F-L-Y-T-E Un vaz rapid foarte încăpător, cu un design excelent aerodinamic și cochet. În 20 de minute ajungem în portul insulei, încă de la început primisem un caiet program ca la un spectacol, în care aveam trecute toate activitățile acelei zile, pe ore, chiar și pe minute. Cred că eram cu toții în acel moment 2000-3000 de turiști aduși cu mai multe evapoare. Potrivit înțelegerii de pe vas, grupurile mari s-au adunat în diferite puncte de pentința esplanadă dintre port și pavilionul central al insulei. Mă alături și eu grupului meu și aflu de la ghid că trebuie să mă prezint imediat la cheiul unde mă aștepta batiscaful pentru o croazieră de 45 de minute sub apă. Era a doua experiență de acest fel în Australia și a treia din viața mea. Față de marea barieră de corali. Ceea ce am văzut aici nu putea să mă impresioneze mai mult, dar și aici viața submarină merită admirată. Apoi n-am adunat din nou cu toții la restaurantul din mijlocul unui frumos parc, cu o originală arhitectură peisageră și ambientală. La câțiva metri de restaurant se află o capelă, o bisericuță veche din secolul trecut. Din câte am văzut, capela a trecut neobservată pentru toți cei din grupul meu. Eu am intrat în ea și am citit istoricul și descrierea arhitecturală. Pentru insulă, capela a avut o mare importanță, fiind singurul lăcaș de cult, astăzi îndeplinind aceeași funcție, dar poate fi vizitată de oricine. Ne-am urcat în două autobuze și am făcut turul insulei timp de două ore. Pe spatele fiecărui scaun erau lipite două foi de hârtie. Una conținea harta insulei și cealaltă descria pe scurt principalele obiective cuprinse în program și unele reguli de conduită pe insuliță. Ideea mi-a plăcut și mărturisesc că n-am mai văzut așa ceva în altă parte. Primul popaz l-am făcut după numai 2-3 km pentru a vedea Cocas. Se scrie K-U-O-K-A-S. Cele mai mici marsupiale din Australia care trăiesc numai pe această insulă. Primii navigatori au crezut că aceste animale sunt un fel de șareci mari. De aceea au numit insula Rotnest, adică într-o combinație lingvistică flamando engleză cu ibul După aceea, cercetătorii și-au dat seama că e vorba de un alt fel de animal, un marsupial. Datorită suprafeței reduse a insulei, distanțele nu sunt mari, 12 km lungime, iar acest lucru a favorizat amenajarea unei infrastructuri de transport foarte bune. Pe șosea am întâlnit sute de bicicliști, sportivi sau numai amatori de turism care, deși îngreunează traficul format numai din autobuze cu turiști, oferă un spectacol plăcut, completând peisajul natural. Insula nu are multe atracții spectaculoase, dar în afara celor amintite mai prezintă interes farul vechi, o construcție de circa 40-50 de metri înălțime, de-a cărui masivitate îți dai seama numai din apropiere. Muzeul din zona turistică are o importanță semnificație pentru istoria insulei, întrucât exponatele sunt legate de viața aborigenilor și a condamnaților închiși pe insulă în secolul trecut. În schimb, liniștea, natura netulburată, decât de prezența turiștilor, cochetele, vile și hoteluri construite în concordanță cu dimensiunile insulei, plajele ascunse pe după stânci, relieful în coline domoale și clima foarte prielnică, toate aceste elemente natural-umane au transformat-o într-un loc de vacanță ideal pentru populația metropolei Perth. Există și circulă chiar și o glumă printre localnicii din oraș. Când vorbesc despre vacanța overseas, peste mări cu înțelesul ironic de străinătate, ei au în vedere tocmai insula Rodnest. Am rămas uluit când am auzit de la Ghid că pe insulă vin anual circa 1,5 milioane turiști, desigur cei mai mulți din Perth și din alte orașe apropiate de pe coasta de vest, iar mulți pot ajunge acolo de câteva ori pe an. Olcum, după mulțimea turiștilor văzuți de mine numai în acea zi, cifra pare verosimilă. Cred că este locul din Australia cu cei mai mulți vizitatori pe metru pătrat. Iată că deși această țară imensă oferă un spațiu în care toți să se simtă în largul lor, fie localnici, fie turiști din alte părți, anumite locuri cu precădere insule sunt preferate pentru vacanțe de câteva zile sau chiar pentru scurte vizite de o zi. În general, se spune despre Australia de vest că, datorită distanțelor și teritoriului imens, chiar și cei de acolo ajung să cunoască doar o foarte mică parte din ea. E un adevăr incontestabil și explicabil. Necunoașterea parțială a unei zone de către proprii locuitori se întâlnește și în țări de dimensiuni nesemnificative, raportată la întinderea Australiei de vest. Acest fenomen se întâmplă chiar și în țara noastră, deși România este de 11 ori mai mică. În Australia, a călători pe coasta de vest e o dorință, un vis turistic al oricărui locuitor din celelalte zone, iar când cel care se hotărăște să ajungă la Perth nu călătorește cu avionul, aceasta devine o adevărată aventură. Dar la fel se petrec lucrurile și cu un locuitor din Perth care vrea să călătorească în teritoriul de nord, în Tasmania sau pe coasta de est. Totul se explică prin distanțe enorme și iată cum, trăind în această țară, Poți să treci prin viață fără a putea să-ți cunoști concetățenii și felul lor de viață. Această situație e valabilă în toate statele cu suprafețe continentale, ca Brazilia, Canada, Sua, Rusia, China. Cele câteva călătorii anterioare pe trasee de mii de kilometri m-au pregătit bine pentru a suporta mai ușor acest calvar care a durat două, nopți și trei zile, Dintre toți pasagerii îmbarcați în autocar în dimineața zilei de 23 decembrie, am fost singurul care a ajuns la destinația finală, fiindcă îmi propusesem eu însumi acest traseu. Îmi amintesc că mi-am dat scularea la șase fără un sfert, având la dispoziție două ore pentru programul de dimineață. Am făcut înviorarea ca în celelalte zile, înotând puțin în piscina hotelului pentru Ruxaciști, în Australia. Multe asemenea hoteluri Relativ ieftine și cu un confort modest, au piscină, ceea ce nu trebuie să fie o surpriză. Apoi am mâncat ceva la repezală, mi-am făcut luxacul ca pentru plecarea definitivă din Darwin și am pornit-o întins pe strada ce duce direct la autogară. Îmi rezervasem din timp un loc pentru cursa de ora 8, deși știam exact când voi ajunge la Perth. A treia zi, la ora 16.30. O mică neatenție era cât pe ce să mă coste ratarea plecării. Sub povara rucsacului greu, mergeam cu capul în pământ și am trecut pe lângă autogară fără să observ. Cum rezervarea era deja făcută, mi-au fost suficiente câteva minute pentru a-mi preda rucsacul și am primit talonul de împarcare. Porneam, deci, spre Perth, urmând, în prima etapă, circa 2000 de kilometri, o rută prin interiorul continentului. Relieful era plat și monoton, vegetația formată doar din păduri rare de eucalip și tufișuri. Solul părea mai roșcat decât pe traseele anterioare, iar șoseaua avea și ea o culoare cărămizie datorată materialelor de construcție folosite. Peisajul străbătut în goană, viteza autocarului e oarecum constantă, pe toate șoselele din Australia, între 100-120 de km pe oră. Nu-ți poate aminti în niciun caz de Europa. Avea motive să-mi fie dor de acasă. Chiar așa fiind, în timp de zi nu puteam să dorm. Priveam pe fereastră în speranța că, la un moment dat, aș putea să zăresc un animal, ceea ce nu prea se întâmpla. În schimb, păsări am putut admira, își luau zborul din tufișuri, zburau paralel cu autocarul sau se agățau de cranga unui eucalipt. Revenind la atmosfera din autocar, vreau să vă spun că pasagerii sunt oarecum surprinzători, mai liniștiți decât în avion, deși se circulă pe pământ. Spre deosebire de alte țări, de exemplu Turcia, Republica Africa de Sud, pe autocarele de cursă lungă din Australia, pasagerii nu sunt tratați cu nimic, fiecare îngrijindu-se singur și pe compropriu de alimentația sa. În schimb, confortul călătoriei în sine e fără reproș. De la început, șoferii informează pasagerii care sunt regulile de comportament și cum se pot folosi dotările tehnico-sanitare. În autocar nu se fumează, nu se consumă băuturi alcoolice. Deși nu e interdicție în privința servirii mesei, cei care mănâncă în autocar nu se prea bucură de simpatia celorlalți. În general, e recomandabil să se aștepte popasul prevăzut în orar, în funcție de distanța parcursă, de mărimea și importanța orașului, de problemele echipajului de anumite ore pauze. Pot dura între 20 de minute și 2-3 ore. În general, acest mijloc de transport e utilizat de două categorii de oameni. Fie turiști în cu buzunarul mai subțire, fie australieni de aceeași condiție care călătoresc în diferite interese. Deși aborigenii fac parte majoritatea din categoria oamenilor nevoiași, ei nu prea călătoresc, iar când e vorba de distanțe lungi, o fac și mai rar. În autocarul meu au fost și câteva aborigene. Mi-am notat răsăturile uneia dintre ele. Nas turtit, buze groase, părul creț și cu o configurație foarte apropiată de unei maimuțe. Mi-a părut rău că nu mai aveam film în aparat pentru a o aduce acasă. Cea mai impresionantă imagine cu care am rămas din acest traseu o constituie numeroși baobabi, presărați-ici colo prin pădurile pitice sau printre tufișuri și eucalipți. Înainte cu un an văzusem pentru prima dată în viața mea un astfel de copac. Eram în Zambia și mă îndreptam spre barajul Cariba, construit pe fluviul Zambezii în această țară în colaborare cu Zimbabwe. Un grup de trei români mi-au oferit un program de o zi în partea de sud a Zambiei. Cel care mai făcus făcut acest traseu îmi arătă la un moment dat un baobab. Am făcut un scurt popaz, l-am admirat, ne-am fotografiat lângă el. Probabil că mulți știu că baobabul se caracterizează prin grosimea ieșită din comun a tulpinei și că aceasta, 20-30 de metri circunferință, nu are decât 5-10 metri înălțime nu puteam însă imagina că puținele crengi groase cât nucii noștri zdraveni formează o coroană săracă de mici dimensiuni, împodobită cu frunze mici și puține. După ce, la derbii, am zărit puțin Oceanul Indian, făcând prima dată cunoștință cu îndepărtata și izolata coastă de vest, reintrăm pe traseul de interior. Faptul că eram în continuare cu privirile țintite pe fereastră pentru eventualele animale ce tot nu apăreau, mi-a permis să fiu primul care a observa câțiva copaci asemănători cu baobabul. Ca dimensiuni erau asemănători cu cei africani, la fel și coroana foarte săracă în vegetație. Deosebirea constă în formatul pinii și în coaja ce o acoperea. Forme de vază, da amingeană, butoi, toate la dimensiuni uriașe mi se perindau prin fața ochilor. În comparație cu vegetația pitică și chiar cu eucalipții mai acătări, Baobabii păreau niște uriași, impresionanți și ciudați, plantați de o forță extraterestră. După câteva ore bune, timp în care am străbătut circa 400 de kilometri, peisajul se schimbă, baobabii nu mai apar, iar eu mă fericitam că am avut inspirația de a fi continuat să privesc pe fereastră. La brum, din nou la ocean, facem încă un popas de vreo jumătate de ceas. Eu m-am îndreptat spre faleză pentru o scurtă plimbare romantică. Un tânăr mi-a ținut companie. Fiind un bun cunoscător al zonei, mi-a lămurit nedumerirea legată de baobabii văzut numai în acea zonă, confirmându-mi că e singurul loc din Australia în care cresc asemenea copaci. Mi-a povestit și o istorioară cu un baobab imens care, în secolul trecut, a fost folosit ca închisoare temporară pentru delicvenți și alți răufăcători. Călătoria a continuat toată noaptea. Obosala acumulată după două zile și o noapte petrecute în autocar se combină cu monotonia peisajului. Aici nici măcar baobabii nu mai apăreau, astfel încât cel mai bun lucru de făcut era să dorm, ceea ce am reușit. În carnețelul cu notițe am recitit mai multe gânduri puse pe hârtie în diferite momente ale acestei călătorii, care părea că nu se mai termina. Iată, reiau aici câteva care mi se par mai sugestive pentru starea de spirit în care mă aflam. 25 decembrie 1998. Crăciunul. Acasă familia pregătește pentru masa cea mare de prânza Crăciunului românesc. Pe o altă pagină am dat peste acest text. Călătoria se apropie de finalul primei jumătăți. În timp și spațiu mă aflu pe traseuri care îmi va asigura reușita marele tur al Australiei, chiar dacă vizitarea Tasmaniei era încă incertă. Sau... După trei etape dificile prin lungimea lor, în care n-am avut niciun sprijin bănesc, m aflu foarte aproape de Perth, deci de coasta de vest, o zonă care m-a atrăgea tocmai prin izolarea de restul țării. Se făcuse ora 15 și nu mă interesa mai nimic, absolut nimic, întrucât Perth se apropia și eram absolut sigur de sprijin. Mă despărțea numai o oră și circa 100 de kilometri de momentul emoționant și fericit al întâlnirii cu familia Marinescu. Chiar dacă ne vom întoarce puțin înapoi, vreau să vă povestesc pe scurt cum am ajuns la stabilirea întâlnirii la dată și ora exactă. La plecarea de acasă aveam confirmarea că sunt așteptat cu bucurie la Perth. De aici, până la întâlnirea efectivă, era însă un drum lung care trebuia scurtat prin contacte telefonice pe parcurs. Încă de pe când mă aflam la Brisbane, în casa preotului ortodox Ion Constantinescu, am telefonat doamnei Florența la o depărtare de 4.000 de kilometri. Distanța reală, aceea pe care o aveam de parcurs până acolo, era însă de aproape 10.000 de kilometri. O anunțam că aveam mari șanse de a ajunge la ei și am cerut încă o dată confirmarea disponibilității de sprijin. Am simțit din glasul ei emoția și bucuria cu care eram așteptat. Era cel mai clar și mai îmbucurător semn că sunt pe drumul cel bun și că merită orice efort de a ajunge la Perth. Ne-am înțeles că voi telefona din nou în momentul când voi cunoaște data și ora exactă a sosirii. Vă dați seama că aveam un moral cum nu se poate mai bun. În Darwin, după un program bogat care m-a mulțumit de plin, am hotărât să nu mai fac nicio oprire până la Perth. Deși pare puțin patetică și exagerată emoția întâlnirii, nu o pot ascunde. Lucrurile se legaseră atât de bine, totul îmi reușise peste așteptări, încât, la un moment dat, mi-am notat în carneță această idee cam nepotrivită. Oare nu mi se poate întâmpla ceva rău după atât de mult bine? Revin la momentul Darwin pentru a completa informația. Am avut inspirația de a cere permisiunea doamnei de la Departamentul pentru Turism al Teritoriului de Nord de a da un telefon la Perth. Cum australienii sunt peste tot aceiași oameni generoși, am putut vorbi cu doamna Florența din nou. De data asta, având rezervarea deja făcută pentru cursa Greyhound Darwin Perth, știam exact că la ora 16.30 autocarul mă va lăsa la bus Terminal, în centrul marelui oraș. I-am comunicat așadar data și ora sosirii, iar faptul că mă vor aștepta la autobuz nu mi se mai părea surprinzător. În schimb, îmi dădea din nou o mare încurajare. Pe ultima sută de kilometri nu se mai putea întâmpla nimic deosebit, doar nerăbdarea devenea din ce în ce mai mare. Ajungeam în condiții excelente la destinație și nu aveam decât o singură problemă. După ce îmi voi fi preluat bagajele să mă dezmeticesc și să caut cu privirea pe cei care îmi vor deveni prieteni în numai câteva minute de la sosire. Pentru asta trebuia să-i depistez mai întâi, sau ei pe mine. La un moment dat, rămân printre puținii care nu erau așteptați de cineva, sau urmau să-și rezolve singur problema destinației în oraș. În timp ce fumam o țigară, observ o pereche între două vârste căutând și ei cu privirea. Deși erau în Australia de mulți ani, ceva m-a făcut să cred că ar putea fi români și am abordat direct pe românește. Nu cumva dumneavoastră așteptați un român? În acel moment ne-am îmbrățișat și, în ciuda felului meu mai expansiv, am fost copleșit de atâta bucurie și emoție încât n-am putut scoate un cuvânt timp de două-trei minute. Nu era prima dată când, pe meleaguri îndepărtate, treiam asemenea clipe. La Chicago, în anul 1990, tot într-o autogară, la ora 1 noaptea, mă îmbrățișam cu lacrimi pe obraz cu fostul antrenor secund al echipei Steaua, dr. Victor Stănculescu. În Maputo, capitala Mozambicului, tot într-o autogară, în februarie 1998, mă aștepta domnul Valeriu Nicolae, ambasadorul nostru, la Pretoria, capitala Republicii Africa de Sud, în ultima zi a anului 1997, domnul Mihai Cook, consulul nostru în această țară, m-a aștepta la aeroportul din Johannesburg. Când ne-am reperat, ne cunoșteam din țară, ne-am îmbrățișat, dar tot eu eram cel cu lacrimi în ochi de bucurie. Domnule, credeam că dumneata glumei că mi-ai vorbit de proiectul unei călătorii în Africa Australă. Acum, că te văd ajuns, îmi dau seama că ai puțină nebunie în ceea ce faci. M-a furat stiloul și am făcut această paranteză cu episoade similare trăite în alte părți, dar parcă niciunde n-am avut emoții atât de puternice ca la perth. Ne-am urcat în mașină cu Adrian, soțul Florenței, la volan și am făcut astfel prima cunoștință cu un oraș despre care nici nu știam prea multe. Îmi închipuiam totuși că nu poate fi mult diferit față de celelalte metropole pe care le văzusem deja, Sydney și Brisbane. Fiind prima zi de Crăciun, nu m-a surprins să întâlnesc acasă, la familia Marinescu, mai mulți români. Ne-am cunoscut prin îmbrăzișeri calde și, după ce le-am explicat tuturor pe scurt ce cau prin Australia și mai ales cum am ajuns tocmai la ei, gazdele au pregătit a doua masă de Crăciun, oarecum în cinstea mea, căci ei încheiaseră masa de prânz. Primul meu semn românesc a fost să scot o sticlă de palincă și un pachet de țigări Snagov. Nu știu de ce, dar nu am avut succes nici cu una, nici cu alta. Doar doamna Adriana Micula s-a repezit la țigări și a aprins una pe loc, dar de palincă nu s-a atins nimeni. Asta nu avea să însemne că n-au apreciat gestul meu. L-am cunoscut și pe Daniel, fiul gazdelor mele, un tânăr isteț și serios de 20 de ani, despre care pe parcurs aveam să aflu lucruri frumoase unele chiar surprinzătoare, și el a făcut un gest frumos pentru mine, lăsându-mi liber confortabilul lui dormitor, pe timpul celor zece zile cât am rămas la ei. Chiar dacă nu l-am mai întâlnit apoi, îmi face plăcere să amintesc câteva preocupări despre care mi-au povestit părinții. O fac și pentru că el este un tânăr reprezentativ, atât în ceea ce privește tineretul australian în general, cât și ca tânăr născut din sânge românesc, iar ceea ce face el trezește motive de mândrie. Pentru părinți și chiar pentru alți români. Daniel are trei preocupări diferite, dar toate pozitive. Lucrează și câștigă bani. Nu mi-amintesc ce și unde anume. Studiază la facultate și este membru al unei formații muzicale gen metal, alături de alți tineri, dintre care unu sau doi nu sunt australieni. Profesional, nu avea cum să ajungă o personalitate cu atât mai puțin ca student. În schimb, preocuparea în domeniul muzicii tinere i-a adus deja o anumită notorietate deocamdată pe plan local, dar Daniel promite. Iată deci cum un român din generația a doua ca australian, din părinți români, reușește să se impună într-o societate în care valorile se cern printr-o sită destul de deasă. Mama lui mi-a arătat mai multe documente, aprecieri de la profesorii lui de școală, articole din presa locală, toate prezentându-l pe Daniel într-o lumină foarte favorabilă. În familia Marinescu am pătruns nu ca simplu musafir, fie el venit din România. Florența și Adrian mi-au arătat de la început nu numai ospitalitate, ci și prietenie, o apropiere afectivă de suflet. Când m-au întrebat cât timp voi rămâne la Perth, deși la ei, le-am spus că mi-am făcut un program pe câteva zile, ceea ce i-a surprins neplăcut replicându-mi. Noi credeam că ai venit pe coasta de vest pentru câteva săptămâni, fiindcă ai multe lucruri de văzut, și apoi ai făcut atâta efort, ai străbătut atâta spațiu doar pentru câteva zile de ședere la Perth? Într-adevăr, aveau dreptate și am hotărât să modific programul. Am pornit de la câteva coordonate fixe, toate favorabile prelungirii șederii la Perth. Mai întâi aveam asigurat accommodation, casa și masa și posibilitatea de a mă deplasa cu ușurință într-un oraș ce se întinde pe aproape 100 de kilometri de-a lungul oceanului. Apoi am pus la socoteală existența altor români pe care îi puteam întâlni, gândindu-mă și la un eventual sprijin. Am mai ținut seama de faptul că era perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, având șansa de a le petrece printre români. Din punct de vedere al documentării, această perioadă putea fi socotită timp mort pentru mine, că își trebuia să contactez diferite organisme oficiale, dar în Australia, cam peste tot și în toate domeniile în această perioadă, este vacanță. Ori aici eram în preajma unor români care mă oferau nu doar sprijin material, ci și programe de documentare la care ei înșiși au participat. Mi-am adus aminte de Manchei Mia din Shark Bay, o zonă care m-a interesat deosebit fiind înscrisă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Distanța de aproape 1000 de kilometri la nord de Perth nu era un impediment. Ar fi însemnat să călătoresc două nopți consecutiv cu autocarul și ziua să vizitez principalele puncte de interes. Toate acestea erau argumente puternice să răspund invitației soților Marinescu de a rămâne mai mult timp la ei. Mai greu a fost să-mi restructurez programul pentru întreaga lună ianuarie, care urma să cuprindă etape la fel de importante ca și cele pe care deja le parcursesem. La Adelaide și Melbourne m-aș fi oprit oricum căci se aflau pe traseul meu spre casă, adică la Ambasada din Canberra, unde eram obligat să ajung pentru a-mi pregăti plecarea spre România. Rămâneau în discuție două zone cărora le-am lăsat încă din țară un caracter facultativ. Acum însă centrul deșertic și Tasmania erau cele mai mari tentații, mai ales după ce atinsesem coasta de vest, dacă voiam să realizez chiar mai mult decât în conjurul continentului. În restructurarea pe moment a programului, fără ca documentarea propriu-zisă să fie restrânsă, un rol anume a avut hotărârea de a-mi oferi o mini-vacanță în Tasmania. În cazul fericit, dacă aș fi ajuns acolo. Anticipând puțin lucrurile, mi-am mutat vacanța pe coasta de vest și, în felul acesta, mi-am regăsit de plina justificare pentru șederea prelungită aici. Iată-mă așa, dar în situația fericită, de a vă putea povesti câteva secvențe ale acestei formidabile experiențe. Mai întâi câteva cuvinte despre cei doi prieteni, Florența și Adrian Marinescu. Ei nu fac parte dintre cei care au fugit din țară înainte de 1989, ci s-au stabilit în Australia printr-o conjunctură de familie. Una dintre surorile lui Adrian, Aurelia, s-a căsătorit cu un cetățean străin, italian sau spaniol, dacă mi-aduc aminte bine, și s-au stabilit în Australia în urmă cu 20 de ani. Folosind calea legală de atunci, Aurelia a reușit să-și adune aproape întreaga familie la Perth. Mai întâi pe sora ei, Tony, apoi pe Adrian cu Florența și în cele din urmă pe mama Florenței. Adrian fusese un foarte bun tehnician în țară, iar Florența era funcționară. Venind în Australia, în puterea vârstei, la circa 40 de ani, au fost integrați în societatea australiană, bucurându-se de facilitățile sociale și profesionale rezervate emigranților. De-a lungul celor zece ani au desfășurat diferite munci, mai mult sau mai puțin pe specialitatea lor. Dar au avut și perioade mai puțin faste în care au suportat situația de șomeri. Chiar în perioada în care mă aflam la ei, erau în căutare de lucru. În acea perioadă, ei aveau fiecare un ajutor de șomaj de circa 400 de dolari SUA, ceea ce le permitea să ducă o viață normală decentă. În niciun caz nu se punea problema alimentației, acasei, cheltuielilor zilnice, întreținerii mașinii, creșterii copilului. Florența a fost, timp de câțiva ani, alături de prietena sa bună, Adriana Micula, sufletul comunității românești din Perth. Dotate cu o mare sensibilitate și având frumoase preocupări intelectuale și publicistice, ele au fost principalele realizatoare ale emisiunilor în limba română transmise la postul local de radio. Din păcate, comunitatea de români din Perth, destul de numeroasă de altfel, circa 2000 după aprecierea unor români, nu a reușit să se impună prin unitate și pregnanță, ceea ce a dus la un moment dat la încetarea activității postului de radio. Merită menționat faptul că ele desfășura această activitate benevol, fără nicio remunerație. Am discutat de multe ori cu familia Marinescu despre comunitatea românească din Perth, am primit cu amărăciune informațiile despre cel mai mare și nedorit obstacol în afirmarea cu putere a emigrației române și anume lipsa de unitate și dezinteresul pentru organizarea unor activități comune, care, pe de-o parte, să apropie pe români și, pe de alta, să facă mai simțită prezența ca entitate românească. Desigur, am aflat și unele detalii, chiar explicații pentru această stare de spirit din sânul comunității românești, nu e cazul să mă opresc asupra lor, fac doar precizarea că la Perth, ca și în întreaga Australie, ca și pe alte continente, se poate vorbi de aceleași caracteristici ale comunității românești. Multe dintre ele nu sunt decât prelungirea unor trăsături ale românilor în general, mai cu seamă atunci când ajung să trăiască în străinătate. Între timp la jumătatea anului trecut am primit o foarte interesantă scrisoare de la Florența. Am citit o de mai multe ori și mi-am dat seama că prin felul în care îmi scrie și descrie multe aspecte, gânduri, preocupări, opinii, scrisoarea depășește interesul adrisantului, constituindu-se într-o frumoasă profesiune de credință, a autoarei în legătură cu problemele mult mai mari decât faptele mărunte de viață sau preocupările cotidiene. Programul pe care mi l-au organizat prietenii din Perth ar putea avea multe capitole tematice. Contactele cu românii au un loc aparte în sufletul meu, acestea mi-au permis nu numai să mă bucur de prietenia și sprijinul murtor români, dar să și înțeleg mai bine viața, preocupările și interesul față de România și de Australia. Noaptea de reveion mi-am petrecut-o la familia Micula, potrivit unei înțelegeri între aceasta și gazdele mele. Florența și Adriana și-au împărțit sarcinile de natură gastronomică, astfel încât să avem pe masă tot ceea ce se cuvine într-o asemenea ocazie. Nu e trebuință să insistă asupra meniului, a fost o combinație de mâncări române specifice din care nu lipsau luțe cărna friptură de porc, murături preparate tot ca în România. Din păcate, această atmosferă românească era numai în casă, fiindcă afară lipsa orice semn că și pădrești noaptea anului nou de la noi. Zăpadă nu, nici măcar ger, plugușor nu, pognitor nici atât... Acolo, ianuarie, lună plină de vară și fenomenele meteorologice, ca și cele climaterice, te îndepărtează și mai mult de anotimpul iarnă de acasă. În schimb, ne-am creat o splendidă atmosferă pur românească prin melodiile noastre, care se cântă prin tradiție la cele mai diferite sărbători și întâlniri prietenești. Mă gândesc mai întâi la cele ce se pretează perfect de a fi cântate în grup. Cartea mea, reportajana anacronice, avea să se dovedească și la mare depărtare extrem de utilă din acest punct de vedere, căci am avut inspirația de a adăuga la sfârșit capitolul intitulat Viața trece și prin cântec, înserând textele integrale ale unui mare număr de cântece românești, ale căror melodii erau cunoscute și de cei prezenți atunci în noaptea de Revelion. Un alt moment la care țin mult l-am trăit în casa Aureliei, sora mai mare a lui Adrian. Fac o paranteză pentru a vă spune că fiecare dintre surorile lui Adrian are casă proprie, cu grădină, curte, copaci, totul foarte spațios și bine îngrijit, deși merită toate aprecierile pentru realizările lor. Trebuie să știți că în Australia e un lucru aproape, de la sine înțeles ca fiecare familie să dețină prin proprietate sau cu chirie o casă mai mare sau mai mică. Familia Marinescu, de exemplu, nu are încă proprietatea asupra casei în care locuiesc, însă chiria și întreținerea nu le fac probleme în ceea ce privește sumele pe care trebuie să le plătească. La întâlnirea organizată și găzduită de Aurelia au participat circa 15 români. Am fost foarte bucuros să le pot aduce informații noi din țară și să le pot explica unele situații, inclusiv de natură politică și socială, asupra cărora unii dintre ei aveau nedumeriri o înțelegere deformată sau opinii personale insuficient fondate. Nu cred că ar interesa pe cititor să redau aici în detaliu unele teme puse în discuție. Cele mai multe s-au referit firește la situația grea din țară și la incapacitatea noastră de a o depăși. Dincolo de unele deosebiri de vedere și situații, mi-a plăcut să aud și să înțeleg preocuparea tuturor de a ști ce se întâmplă în țară și dorința de a auzi lucruri bune. Șansa de a cunoaște pe doctorul Kirilă nu a putut fi fructificată, deși eforturile Florenței au fost reale. Am amintit de el, totuși, deoarece e unul dintre românii realizați foarte bine în Australia. Mai mult în domeniul lui a devenit chiar o personalitate recunoscută și apreciată. Florența mi-a arătat un articol de ziar în care chimistul Chirilă apărea alături de echipa de medici care a realizat aplicarea cu succes la 15.000 de persoane a corneei din materiale sintetice, Creație exclusivă a cercetătorului român Spuneam mai sus că am avut parte de mai multe tipuri de programe, acum voi aminti câteva dintre cele care au însemnat potrivă vacanță și documentare. Probabil că norocul mi-a surâs și datorită faptului că am prins o perioadă de timp liber în care se aflau gazdele și familia Micula. Despre această familie am numai cuvinte frumoase de apreciere și mulțumire. Iată câteva dintre motive. Relațiile de prietenie cu gazdele mele au fost cel mai important factor în organizarea unor programe comune, al căror beneficiar am fost eu în primul rând. M-a impresionat casa lor, care mi s-a părut mult mai mare decât nevoile reale ale celor trei locatari. Cu o harte mare a orașului Perth în față, căutam împreună cele mai interesante locuri de vizitat, în special pentru mine. Alegera trebuia să cadă asupra unui traseu nu foarte lung pe care îl puteam face într-o singură zi. Am optat pentru zona de nord, unde există unul dintre cele mai ciudate fenomene naturale din Australia. La întoarcere urma să facem un popaz la o mănăstire benedictină, veche de peste un secol și jumătate. Am pornit spre orășelul Cervantes, situat la circa 250 de kilometri nord pe malul oceanului. De la Cervantes n-am mai avut nevoie de mai mult de o jumătate de oră până la Nambung, se scrie N-A-M-B-U-N-G, național, se scrie N-A-T-I-O-N-A-L, parc, așa cum este denumirea oficială a peisajului straniu ce mi se înfățișa. Pătrundem cu mașina pe drumuri sahariene. În fața ochilor se întindea o imensitate de dune de nisip, din care ț-neau parcă mii de stânci de piloni de mărimi diferite și forme fascinante, unele abia dacă aveau un metru înălțime, dar multe puteau măsura și 5-6 metri. Pentru cei care cunosc munții noștri, e ușor să-și imagineze cum arată aceste formațiuni stâncoase, dacă își amintesc de acele Cleopatrei din retezat sau de cei 12 apostoli din Călimani, Dispunerea lor în spațiu e foarte inegală. În unele locuri se poate admira o pădure de asemenea stânci, iar pe alte suprafețe sunt doar câteva presărate aici colo. Impresia generală e a unui deșert cu nisip fin și galben, cu dune domoale, dar cu înălțimi impresionante. Pentru a avea o panoramă cât mai cuprinzătoare, am urcat fie pe dune mai înalte, fie chiar pe unele stânci accesibile. Vegetația e aproape inexistentă, iar puținele animale își fac apariția dimineața și seara pe răcoare în timpul zilei. Când temperatura nu le convine, stau ascunse pe unde pot, spre dezamăgirea turiștilor care nu le pot admira. Ne plimbăm parcă într-o altă lume. Stâncile aveau forme de piramidă săgeată, pietre de mormânt, coloane perfect șlefuite. Această zonă a parcului Nambung se numește The Pinnacles. Se scrie P-I-N-N-A-C-L-E-S, un cuvânt perfect adecvat peisajului saharian cu coloane. Materia prima folosită de natură pentru crearea misterioaselor și miraculoaselor stânci coloane a fost oferită cu generozitate de fundul oceanului. De-a lungul a milioane de ani, Milioane de scoici au fost fărâmițate de valuri și de mișcarea vieții submarine, transformându-le într-un nisip fin și galben. Vânturile au împins nisipul pe țărm, formând dune ce amintesc de Sahara. Ploile de iarnă au făcut ca substanța calcaroasă să se desprindă din nisip, antrenând și cimentând firele de nisip. Procesul fizico-chimico-biologic a antrenat și alți factori naturali, inclusiv rădăcinile plantelor care au creat canale în formațiunile nisipoase, umplute apoi cu cuarțul nisipului, ceea ce le-a conferit rezistență odată cu creșterea în înălțime. Fără îndoială, The Pinnacles, constituie principala atracție turistică a întregului parc. Acesta se întinde pe aproape 18 hectare care cuprinde și zone cu vegetație bogată și fauna diversă, iar de-a lungul a zeci de kilometri se întind plaje, a căror nisip fin și galben dă însăși denumirea populară a statului Western Australia, Golden State. La întoarcere am urmat același traseu până la bifurcația Mura. Se scrie M-O-O-R-A, de unde ne-am îndreptat spre cel de-al doilea popas, la Mănăstirea Benedictică catolică și spaniolă, New Norcia, se scrie N-O-R-C-I-A. Înființată în anul 1846 de Dom Salvado, se scrie S-A-L-V-A-D-O, un misionar spaniol, acest lăcaș monahal arată ca un orășel. În afara mănăstirii propriu zise de măicuțe, Funcționează un seminar teologic de fete, un hotel, un centru turistic, servicii administrative, o altă biserică în afara celei din cadrul mănăstirii, un oficiu poștal, organ de poliție, ateliere, construcții rezidențiale și spațiu pentru înalți oaspeți, grădini și livezi, chioșcuri și pavilioane cu destinații utilitare. În pavilionul centrului de informare turistic am vizitat un muzeu ale cărui exponate, documente, fotografii, corespondențe obiecte de cult, etc., reflectă istoria îndelungată și misiunea de evangelizare desfășurată de mănăstire și misionariei. Pentru turiștii mai puțin interesați de aspectele religioase și mai ales monahale, o vizită la mănăstirea New Norcia se justifică totuși deoarece muzeul expune și foarte valoroase pânze și sculpturi ce evocă unele momente istorice și politice ca și mari personalități care și-au legat viața de mănăstire și de întreaga zonă de vest a Australiei, în special de viața aborigenilor. Unele documente și tablouri sunt legate de viața Sfântului Benedict, patronul mănăstirii și al cărui nume a fost dat unui întreg ordin călugăresc. De altfel, însăși, mănăstirea este dedicată acestui sfânt, iar numele de New Norcia a fost ales tocmai pentru a prelungi în timp numele locului în care s-a născut Sfântul Benedict, la Nursia. Se scrie N-U-R-S-I-A în Spania. Împărăsit New Norcia cu regretul de a nu fi putut vizita mai pe întregul lăcaș, dar cel mai mult aș fi vrut și ar fi meritat să stăm în muzeul și galeriile de artă.